Aké sú teda zákonitosti výskytu hlások v, v, v, f v spisovnej slovenčine? Hláska v. Vyslovuje sa na začiatku slabiky, kde sa píše v, pred slabičnou hláskou a pred neslabičným r, l, j. j. Vyslovuje sa teda pred samohláskou voda, slovo, dvere, dvierka, vústiť, voku, sovietska veda, pred slabičným r, l, r, r l, vrch, vrba, vlk, vlča, pred neslabičným R, L a pred L, J vrana, vlak, vliecť, v roku, v rete, v lodi, v jame. Hláska V sa teda vyslovuje v tej časti slabiky, ktorá predchádza pred nositeľom slabičnosti. Hláska V vyslovuje sa na konci slabiky, kde sa píše V alebo aj U, zriedka dvojité V, a to po samohláske alebo po slabičnej spoluhláske. Po samohláske kou, pravda, dievča, otcov, zastav sa. Po slabičnej spoluhláske Prv, obrv. v siedmom páde jednotného čísla podstatných a prídavných mien ženského rodu, kde sa píše U. novou ulicou a v slovách náukobech náhodou mravčať. Výslovnosť V i V sa pripúšťa ak v tej istej slabike predchádza u, v koreni slova a pred príponou, ak nasleduje n, ň, l, l, r, a na konci slova, keď predchádza neslabičné r, l. Za spisovnú pokladáme výslovnosť obuv, posuvka, sova, sov, ale aj obú posúka sou. Slávny hlavná rovnako rovník šanovlivý krvný škovránok, ale aj slávny hlavná rovnako rovník šanovlivý krvný škovránok. Konzerv, rezerv, červ, nerv, sálv i konzeru, rezerv, červ, nerv, sálv. Zapamätajte si teda, že hlásky V a V sa doplňajú a vylučujú. V sa vyskytuje na začiatku slabiky, V sa na konci slabiky. Hláska V. Vyslovuje sa na začiatku slabiky, kde sa píše V, ak bezprostredne nenasleduje samohláska, alebo R, L, L J, alebo slabičné R, L, R, L. Vyslovujeme vbyť, vdova, v meste, v dome, v zime, ale vrana, vlk, vrek, v jame, lebo tu nasleduje r, l, l, j. Spoluhláska v sa vyslovuje aj na konci slova, kde je v písme F. Ak nasledujúce slovo začína samohláskou, znelou alebo zvučnou spoluhláskou a medzi slovami nie je prestávka. Napríklad, šéf odišiel, hú v ľudí, ale aj v zložených slovách, šéf redaktor a podobne. Spoluhláska V sa vyslovuje v tvare prvej osoby množného čísla rozkazovacieho spôsobu slove sa trafiť. Hovoríme travme. Výnimočne sa V vyslovuje v slovách Afganistan, Afgan, Afgár. Výslovnosť V i V sa pripúšťa na začiatku slabiky, kde sa píše V, ak nasleduje spoluhláska N, -ň, a ak je slabičná hranica pred V. Za spisovnú pokladáme teda výslovnosť vnem, vniknúť, vnútri, vnúčka, v nemocnici, ale aj výslovnosť vnem, vniknúť, vnútri, vnúčka, v nemocnici. Dobre si zapamätajte. Hlásky v a v sa tiež vylúčujú a doplňajú. v sa vyslovuje na začiatku slabiky, no iba pred slabičnou hláskou a pred R, L, L, J. V sa tiež vyslovuje na začiatku slabiky, lež iba pred neslabičnými hláskami a nie pred R, L, L, J. Hláska F. Vyslovuje sa na začiatku slova a vnútri slova pred samohláskou, kde sa aj píše F, ako v slovách farba, kofola, úfať, zúfať. Okrem toho sa F vyslovuje na začiatku slabiky, kde sa píše V, ak nasleduje neznelá spoluhláska, ako v slovách včera, včela, vták, vtekať, vpustiť, v kuchyni, v továrni. Pripúšťa sa iba výslovnosť vstať, povstať, povstanie. Spoluhláska F sa vyslovuje aj v predpone vz, ak po nej nasleduje neznelá spoluhláska, ako v slovách vzchopiť sa, vzťah, vstýčiť sa. Spoluhláska f sa v spisovnej slovenčine vyslovuje aj na konci slova, a to v cudzích a prevzatých slovách, v citoslovciach a vo zvukomarebných slovách, kde sa píše f, ak nasleduje prestávka, alebo ak sa nasledujúce slovo začína neznelou spoluhláskou. Vyslovujeme teda šéf, šéf prišiel, uf a podobne. Dobre si zapamätajte, že F sa v spisovnej slovenčine vyslovuje tam, kde aj píšeme F, ak nemusí nastať znelostná asimilácia, a za V sa vysloví iba na začiatku slabiky, ak musí nastať znelostná asimilácia. Na konci slabiky sa za V neznelá spoluhláska F v spisovnej slovenčine nikdy nevyslovuje. Tu sa totiž vyslovuje V. S osobitným dôrazom upozorňujeme, že výslovnosť F na miesto V na konci slova a na konci slabiky je nápadná a veľmi hrubá chyba. Nepomíjte sa teda a nehovorte prv, krv, červ, dievča, spev, zástav. Spisovná výslovnosť je prú krú spev dievča a tak ďalej spoluhlásky ch h h Už viac ráz sme sa mohli presvedčiť, že v slovenčine vyslovujeme aj také zvuky a také hlásky ktorých jestvovanie si ako hovoriaci neuvedomujeme. Stotožňujeme ich s niektorou inou príbuznou hláskou. Súvisí to so špecializovanou prácou ľudského sluchu a sluchového vnímania rečí. Tak si možno tiež neuvedomujeme, že v Slovenčine máme nielen len mekkopodnebnú, neznelú ústnú a šumovú spoluhlásku H, vlastne ch. a hrtanovú, znelú a šumovú hlásku H, ležaj mekkopodnebnú, znelú, ústnu a šumovú spoluhlásku H. Hláska H je vlastne znelý pár k neznelému H, lebo od H sa líši práve iba znelosťou. Ak teda k šumu spoluhlásky H pridáme hlasivkový tón, vznikne H. Preskúšajte si túto výslovnosť. V slove cech majster vyslovte najprv cech, potom k šumu H pridajte hrtanový tón, ako by ste znenie E pretiahli cez ch teda cechmajster. Cegmaster. Opakujte cechmaster. Cezma. Toto mekkopodnebné znelé h sa v asimilačnom postavení vyslovuje jednak na mieste H, jednak na mieste H Zatiaľ, čo v asimilačnom postavení na mieste H sa vyslovuje iba H. Tak v slovných spojeniach sneh padá, lieh sa odparil, vyslovujeme na konci prvého slova na miesto H neznelú spoluhlásku Ch. Opakujte po nás a pozorujte vlastnú výslovnosť. Snech padá. Snech padá. Bato chena. V asimilačnom postavení sa zasa na mieste h môže vysloviť nielen len H, ale aj H. Napríklad strahma alebo strahma. Preto teda spoluhlásky H a ch Vnímame ako znelostný pár, hoci medzi nimi nie je rozdiel iba v znelosti, ležaj v mieste artikulácie. H je mekko podnebná, H zasa hrtanová hláska. Opakujte po nás výslovnosť s hláskou H. Nehostane. Nehostane. Strach má. Strach má. Skúste však najprv v normálnom rečovom tempe, potom spomadene vyslovovať slovné spojenia, v ktorých sa prvé slovo končí na H a druhé sa na H začína. Opakujte po nás. lieh horí. Liech horí. Váh hučí. Váh hučí. Lúh ryzie kožu. Lúh ryzie kožu. Teraz opakujte tie isté spojenia v spomalenom tempe a pozorujte výslovnosť hlásky na konci prvého slova. Liech horí. Liech horí. Vách hučí. Vách hučí. Hovorili ste lie horí, či lie horí, váhučí, či váhučí. Ak ste presne opakovali po nás, nevyslovovali ste na konci prvého slova hrtanové h. Nehovorili ste lie horí, Váhí horí, váhúčí. Lieh horí, váhúčí. Na konci prvého slova ste vyslovovali h. Ako vieme, v spisovnej slovenčine sa vyslovujú aj zdvojené spoluhlásky, no obyčajne sa nevyslovuje zdvojené h. Je to azda preto že H je veľmi náročné na spotrebu dýchu a pri zdvojenom H by sa spotreba dýchu vo veľmi krátkom čase zdvojnásobila. A zda preto sa vyslovuje dvojica H. Umožňuje to vzťah týchto hlások, totiž skutočnosť, že H a vystupuje vo vzťahu ku H i H. Napríklad v slovných spojeniach z vysokých hvor z umelých hmot, duch Helsink, vyslovujeme tiež hlásku H. Presvedčte sa o tom pri opakovaní. Z vysokých hvor. Z vysokých hvor. Duch Helsink. Duch Helsínk. V týchto spojeniach nevyslovujeme h, lebo sa uskutočňuje znelostná asimilácia, no nevysloví sa hrtanové h, lebo by vzniklo dýchovo náročné zdvojené h. Vysloví sa nadých menej náročné h. Pravda, vtedy, keď nevznikne zdvojené h, môže sa na tom istom mieste vysloviť buď h, buď h. Napríklad v slovných spojeniach nechže, ach jaj, cechmajster, nech ide, z hnedých očí, ale aj prach domu, vrch guľov a podobne. Opakujte po nás a pozorujte túto výslovnosť. Nechže, nechže. To bola výslovnosť s mekkopodnebným H. Teraz to isté s hrtanovým H. Nehže. Nehže. Podobne striedajte výslovnosť v ďalších príkladoch. Ahjaj. Ahjaj. Ahjaj. Ahjaj. Cechmajster. Cechmajster Cechmajster Cechmajster Vrch guľou Vrh guľou, Vrh guľou, Vrh guľou Tu sa teda v plynuvej reči a v normálnom rečovom tempe v spisovnej slovenčine vyslovuje G- H, hoci častejšie je H. Naše pozorovania sa dajú zhrnúť do týchto výskyte spoluhlások H, H, H v spisovnej slovenčine. V asimilačnom postavení sa podľa zákonitostí znelostnej asimilácie miesto ch vyslovuje H alebo H. Miesto H sa tiež vyslovuje H alebo H, ak nasleduje „znelá hláska. No v spisovnej slovenčine sa obyčajne nevyslovuje zdvojené H. V asimilačnom postavení sa pred H vyslovuje za H i H iba H. Z artikulačnej podstaty hrtanového H vyplýva že pri menej pozornej artikulácii a najmä v rýchlejšom rečovom tempe sa h často oslabuje. Niekedy je čiastočne neznelé, lebo hlasivky sa rozkmitajú neskoro a nepravidelne, inokedy môže dokonca úplne stratiť znelosť, ba môže aj vypadnúť. Tak potom počujeme chybnú výslovnosť rozhlas rozhodca nášho teda čiastočne znelé H. Počujeme aj výslovnosť, v ktorej sa H vôbec nevyslovuje. Československého, polnohospodárskeho. Spoluhláska H veľmi často vypadáva v rýchlejšom rečovom tempe v postavení medzi dvoma samohláskami. To je pravda, že ortoepická chyba. Strata znelosti spoluhlásky H spôsobuje, a to celkom zákonite, aj chyby v znelostnej asimilácii. Ak napríklad v slovách rozhlas, rozhodca, rozhadenka, zhromaždenie, predhovor vyslovíme čiastočne neznelé H alebo H, bude vlastne po predpone nasledovať neznelá spoluhláska, pred ktorou sa musí uskutočniť znelostná asimilácia. Zákonite, ale nesprávne vyslovíme rozhlas, rozchodca, rozchalenka, shromaždenie, predhovor. Výslovnosť spoluhlásky H si môžeme predsvičiť napríklad vo vete Váh hučí a hučí a z hluché oblohy sa hrnú oblaky bieleho snehu. Napíšte si túto vetu. Váh hučí a hučí a z hluché oblohy sa hrnú oblaky bieleho snehu. Čisto a nenásilne vyslovte aj h, v spojení váh hučí. Dajte pozor, aby ani jedno H nevypadlo. Váh hučí a hučí a z hluchej oblohy sa hrnú oblaky bieleho snehu.